Вийшов Аней із переднього ряду, Весяючи міддю, Та не укрилось проте Від білораменної гери, Як син Анхіса крізь натовп Тоді пробивався до пеліда, Скликавши разом богів, До них вона так промовляла. «Поміркувати вам треба Тепер, Посейдоний Афіно?» В серці своїм як скінчиться те все, що отут почалося. Збройно виходить Еней, блискучою сяючи міддю проти Пеліда, Фебом підбитий на це Аполлоном. Зважмоно краще, а може, назад нам його відтіснити звідси, або кому небудь із нас в допомозі Ахілу стати великою силою, сповнити й духу відваги, в груди вдихнути, щоб знав він, що споміж богів найсильніші люблять його, і тільки із них найнікчемніші й досі допомагають троянам на полі борній бойової. Тим-то сюди ми з Олімпу зійшли й беремо всі участь в битві оцій, що бахів, не зазнав от троян будь-якого, лиха сьогодні, хай потім уже перетерпить, що доля випряла з йому, коли мати його породила. А як Ахіл от безсмертних богів про це сам не почує, то налякатися може, як вийде на нього у битві хтось із богів. Небезпечно, бо навіть із богом зустрітись. Відповідь так Посейдон їй промовив землі-потрясатель. Геро, не гнівайся так нерозумно, тобі це не личить. Зовсім того я не хочу, щоб всі чи зіткнулись богове, ми та інші, адже набагато за них ми сильніші. Краще зійдім з бойового шляху та на пагорбі сядьмо. Остронь, хай про війну вже самі потурбуються люди. А як Арей або Феб, Аполлон утрутяться у битву, чи Пеліона затримавши битись йому перешкодять, то між нами і звади тоді, і бойова колотнеча враз розпочнеться. Але, сподіваюсь, вони незабаром вернуться знов на Олімп. До громади богів невмирущих нашою проти їх волі рукою приборкані слушно. Мовивши так безсмертних, повів Посейдон темнокудрий до крутовидого муру, високого, що для Геракла, богоподібного Трої, сини і палада Афіна. Побудували, щоб міг від морського сховатись страхіття В час, коли б гналось за ним З узбережжі воно по рівнині. Там Посейдон та інші Безсмертні боги посідали, Хмарою плечі собі, непрозорною щільно прикривши. Їх супротивники сіли Над кручами каліколони З вами осяйливий Фебе і городоборцю Арею, радячись так між собою, одні проти одних сиділи, вічні боги, починати ж війну лиховіну, тій другі не поспішали. Та Зевс із небесних висот спонукав їх, Міддю уся засвітилась рівнина, бійцями і кіньми сповнена суспіль, земля аж гула навкруги під ногами лав бойових. Два найкращі із воїнів найсміливіших поміж загонів ворожих зійшлися готові змагатись син анхісів Еней і Ахіл. Пеліон богосвітлий, син Анхісів з погрозливим поглядом виступив перший. Важко шоломом киваючи перед грудьми він округлий, буйний мав щит, а рукою ще й списом стрясав мідно-гострим. Апеліон йому вийшов назустріч подібний до лева хижого, що із усіх позбігавшись околиць селяни хочуть убити його. З погордою він і спочатку мимо проходить, коли ж його хтось з юнаків войовничих списом зачепить, він Пащу роззявить, наїжившись, ікла, піною вкриті, і серце відважне стискається в грудях, звільна хвостом, по клубах обох себе він шмагає, і по боках, наганяючи хіті собі бойової, блиснувши люто очима, вперед він стрибає шалено, щоб, розтерзати когось, або тут же самому загинуть».